Jabur 137 Dari ayat 1 sampai 9 Di tebing sungai-sungai Babel di sanalah kami duduk dan menangis ketika mengenang Sion Dalam demikian kami gantungkan kecapi di pohon gandarusa karena di sana mereka yang membawa kami sebagai orang tawanan meminta kami menyanyi dan mereka yang telah merampas milik kami meminta hiburan Dengan berkata, nyanyikanlah untuk kami salah satu lagu Sion Betapa mungkin kami nyanyikan lagu Tuhan di tanah asing Jika aku melupakan engkau, wahai Baitul Mekadis Biarlah tangan kananku melupakan kemahirannya Jika aku tidak ingat kepadamu, biarlah lidahku melekat ke langit-langitku jika aku tidak meninggikan Baitul Mekadis di atas kebahagiaanku yang utama. Ingatlah ya Tuhan betapa anak-anak idom pada hari Baitul Mekadis berkata, runtuhkan, runtuhkan sampai ke asas-asasnya. Hai anak perempuan Babel yang akan dimusnahkan, bahagialah orang yang membalas perbuatanmu karena apa yang telah kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang meragui dan menghempas anak anak kecilmu ke batu pecah.